Fél a sötétben. Nem tart az Nem. Nem ied meg az árnyékától? Nem. játszva az úcska színjátékot? Nem. Én csak volt bajánlom. Nem, nem. Nem. Visszaszámolok. 199, 98. Ennyi. Még egy kicsit, hogy lehet az. Stimmel. Fila, Kejfe Jancssi, Civil Rádió a 9800 és interneten. Kettő találgathatnak, hogy van-e fűtés vagy nincs.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 És 2019. december a hétfő van, tehát december van és másodika, ha pedig december másodika van és hétfő, akkor nagyon messziről jött ember lesz az akváriumtól Volt lokájában. Este fél nyolc órától havazás ide, havazás oda, jöjjenek el a belépés díjtalam.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 Az utolsó közéleti hét. kérrdőj pont civilradiópont és null egy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 Janu... Á, hát janu... Januárban nem folytatom. Á, éreztető volt a pénteki beszélgetésbe, amit még hallottam. Mondanám, á. hogy sajnálom, de nincs mit. Értem, értem, én is azt gondolom. Különös tekintettel arra, hogy ahhoz, hogy sajnáljam, ahhoz, és ezt a mondatot nem tudom jól befejezni. Viszont halászra fogok. Thank mm -hmm. you. 1489099 és 063677161 ma 2019. december 2-án hétfőn 9 perccel reggel 7 óra után. Egyelőre bármilyen témában.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 061489099 és 063677161 az itteni konverzáció kedvéért, amit a mai reggelről tudni kell, hogy havazik. <Sessz> Jó a úr. Nekem mindig olyan érzésem volt, hogy ön a Baranyai Krisztinát se, leg, se kiköpni, se lenyelni nem tudta. Nem tudom, értőd, mire gondolok? Igen, de nekem nem ez a dolgom, hogy lenyeljen, vagy kiköpjem. Oké, okay. köszönöm. Én az egész élettel úgy vagyok, hogy se lenyelni, se kiköpni, nem tudom. Ebből a szempontból Baranyai Krisztina nem egy extra falat. hat egy Egy percünk van, lesz 48.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 Ez is vicc volt, megvannak, nem tudom, ja, akik, nem értem a fiatalokat. Akik beszéltek azokat, akik azok, hát akiket legalábbis mutattak, azok nem voltak annyira fiatalok, voltak persze valószínűleg fiatalok is. Ja, hát én nem a pódiumról beszélek, hanem akik ott ültek a nézőterén és hallgatták a beszédeket. Hát inkább az a kérdés, hogy akik hallgatták ezeket a beszédeket, azok vajon, kúsa... Hát vajon kúsa lajos kapcsán nem kapták-e fel a fejüket? Hát fogalmam sincs, annyira nem figyeltem az egészet. Majd mert... akkor még 10 perc, és mutatok önnek részletet. 06148909999 és 0636771161.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 0614890999 és 063677161. Jó reggelt! Jó reggelt! Baranyi Krisztina, ez egy kutyapárt, jó a polgármester. Meg kell, hogyha beszélt meg én a kutyapárt elnökjeleseknek, komolyan ilyen tanácsokat adni, mint tanácsadó? Nem hiszem, hogy én ezt meg akarom kérdezni. Figyelj, e én vannak sebeim, de azokat én ellátom nyalogatni műsorban, nem akarom. Kinőttem belőle a Géza. Én, én egyébként nem fizettem volna a álmagyar Magyarázza el, mert. De hát erre nem tud mondani. De lehet telefonálni, meg lehet kérdezni. Én nem fogom megkérdezni. Ahogy a szüleim mondanák, rangon alul. De holnap megírhatja a 444.hu még nagyobb vesztese.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 balasfény 8 és hat egy bármilyen témában Senki? Mertek tovább? Egyébként. 29. 18 perc, 18. Igen, igen. 18 perce, vagy 20 perce, igen, perc. Igen. De nekem az a véleményem, hogy ilyen szóvirágokban beszélnek sokszor, hogy nem akarják a konkrét dolgokat kimondani, ezért olyan szóvirágokat mondanak, ami, ami hogy mondjam, kicsit félreérthető, de hogy ez direkt történik-e, vagy nem, azt nem tudom. Ez nem szóvirág. A szóvirág az, az nem így szól. Az nem szóvirág, hogy zsidókénytelek voltak, vagy lehet, hogy jól is nekik a nyilas vitést megszavazni a Hajdúbihar megyei közgyűlésbe. Ez nem szóvirág. Hát akkor szerinted ez egy kimért, célzott mondat volt? Ez az. Hát nem vagyok biztos. Hol van itt a szóvirág? Hát hogy nem akarják mindig ugyanazt mondani, hanem az értelme mindig ugyanaz. De valahogy de mégis úgy forgatja... De, de, de arra, ez nincs forgatva. Zsidók voltak, vagy lehet, hogy jól is esett nekik a nyilas vitézt megszavazni a Hajdu-Bihar megyei közgyűlésbe. Egy olyan megyében, ahol jóformán alig vannak zsidók. Mi itt a szóvirág? De most végül is az, az, az, az igaz, mi? hogy bekerült valaki, és igen, ez, ez, igen. Csak, egy teória, ez nem, csak egy teória. Nem, hogy... ez egyáltalán nem teória. Miről beszél? De teóri... Én arról beszélek, hogy... hogy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 Igen? Kis adalék a kósa ügyhöz. A Fidesz alelnöke ugye a Dunaparti cipőkbe beleköpő jobbikos Kulcsár Gergelyre utalt akkor, amikor azt mondta, hogy a zsidók kénytelen voltak, vagy lehet, hogy jól is esett nekik a nyilas vittést megszavazni a Hajdubír megyei közgyűlésbe. Folytassam, vagy megmaradunk a szóvirágnál? Hát. Hát. Hát. Na. Köszönöm, hogy meghallgatott. Elnézést? Most elmenekül? Nem menekülök. Isten hát, a, hát akkor meg mi, mi lenne, ha tudná azt, amit Pannyi Szabolcs is tud, vagy azt mondaná, hogy köszönni az adalékot? Hát köszönöm az adalékot. Hát akkor onnantól kezdve meg fővelőheti magát a tekintetben, amit eddig mondott. Hiszen van hozzá konkrétum. Értem én, amit hát akkor, hát akkor? meg? Tupán csak az a véleményem, hogy ez egy, ez egy nem teljes mértékben kimér dolog, azért is El látszik nézés, a... a... beszavazása most kimér dolog, vagy nem kimért dolog.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 Jó, igaza van. Teljes mértékben nem néztem utána csupán, csak annyit akartam mondani, hogy ma reggel bocsátott kér. Oké. Ha nem, ha nem tudta volna. Tudtam. Facebook posztjában bocsátott kér. Tudtam, mondtam, és hogy 29 Csak A következő interjú után akartam elmondani, de tudja, amit egész jó retirált. Ezt értékelem. Ezt a Panyi Szabors bejegyzést meg majd esetleg felolvasom később.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 alpolgármester jelölt, és az én oldalamról is egy alpolgármester jelölt lenne felterjesztve. Én el is mondtam az én választottamat, dr. Szigeti József személyében, aki a Balakó lakó köztiszteletben álló orvos, több nyelven beszélő kutatóorvos, aki hát itt is dolgozott nagyon sokáig a Mohácsi kórházban, most jelen pillanatban a Siklósi kórházban.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 mondtam, hogy ez azért nem ilyen egyszerű dolog, hogy az utcára leakasztunk egy embert, aki, aki ebbe a pozícióban megfelelő, hát ezt, ezt én nem fogom tudni. Most Kiderült az, az hogy a nemzeti oldal, a nemzeti oldal uh, sose értem. jó, ezt írja az újság, nemzeti oldal, oké, ha itt van. Igen, igen így e apostrofálják magukat. A igen, ráadásul ez idén is, tehát a nemzeti oldal képviselői erre a posztra őt alkalmatlannak tartják. Így közötték, nem fogják támogatni. Mi volt a baj vele? Ez sajnos nem derült ki. Tehát nem, egyszerűen az, hogy nem. Jó, de amikor a Pávkovicsal beszélt, akkor egyébként ott még elfogadhatónak, tűnt csak menet közben igen. lett alkalmatlan. Igen, igen, igen. Ez egy érdekes színfolt volt. És kit javasoltak helyette? Nem, nem volt javaslat. Ennél ide, az van, Éva. Ugyanakkor már. javaslatot tettek egy másik személyre. Nem, nem, nem. Nem volt ott másik személy. Ezt a Mohácsi újságély azok hazudnak?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 A hát másikat en... biztos el tudják fogadni, a másikat biztos el tudják, de pont a szigeti doktort azt nem tudják elfogadni. Ön ennek dacára mégis jelölte. mindenki mást alkalmasnak tartott, de, de pont őt nem. A titkosszavazás eredménye négy, igen, öt nem és három érvénytelen szavazat volt. Igen. Na most ettől függetlenül én... van jelentőség, hogy szigeti maga ott sem volt?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 teljesen száz százalékban rendelkezik a szabad ideje fölött, amikor esemény van, akkor ő neki meg kell jelenteni a munkahelyén is, akár operálnia, vagy egyéb más dolgot csinálni. Úgy volt, hogy ott lesz, sajnos ez, ez az ok miatt nem tudott ott Jó. Legyen. Ezek szerint ez, egyébként ez ugye a, küls egy, egy a külső alpolgármester és Pávkovics pedig a belsős alpolgármester lett volna? Így van. De ugye, ahogy én olvasom, ezt követően Csorbai Ferenc, Pávkovics Gábor megválasztására már se, javaslatot sem tett, így róla nem is szavaztak a képviselők. Hát igen. Ez itt történt. Most megpróbálunk majd, majd még egyszer nekifutni 19-én. Ugye volt, egy hét volt egy következő testületi ülésünk, az múlt pénteken volt, ahol szintén szóba került az Alpogármester kérdése,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 a több órás megbeszélésem, úgyhogy reggel 8-tól este nyolcig tartott egy munkanap. Technikailag nem tudtam senkivel elmenni és beszélni, hogy akkor, akkor uh, uh, ki lenne az az alkalmas személy, a Kipsz, aki vállalja ezt a megbízást vagy megbízatotást. Úgyhogy ennyi volt. Most 19. úr mérni. hogyan viszonyult ahhoz, hogy nem ment át? Hát ő is csalódott volt, de hát megértette. hát most ebbe. ebbe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 plusz pénzt. Ugye a polgármester nem lévén még ez okafogyott volt, én pedig a szavazás előtt rögtön, mielőtt bárkinek bármilyen egyéb gondolata támat jeleztem, hogy még csak véletlenül se szeretném ezt se felvenni, se megkapni ezt a pénzt. És azonnal jeleztem, hogy szeretném, hogy ez kétfelé lenne osztva és karitatív célra lenne. Egyrészt a Mohácsi mozgáskorlátozott egyesület, másik pedig Berki Mikolász gyógyulására szeretném fordítani, ő az a kisfiú, aki egy nagyon-nagyon komoly betegséggel küzd, gyógyulása nagyon sok szávezdek, sőt, nagyon sok millió forintba kerül. Mohács nagyon példásan összefogott, és hosszú-hosszú és hónapok óta segíti ennek a kisfiúnak a gyógyulását, mint pénzben, mind egyéb más adományba. Én magam részéről is már jelentős mennyiséget adakoztam a cégen magán magánszemély is, tehát nem ez lett volna az első eset, hogy, hogy segítjük ennek a kisfőnök a gyógyulását, és azt kértem, hogy akkor ő az ő gyógyulására, az ő gyógyulására létrehozott bankszámlára utalja el a pénzügyi ezeket, vagy ezt a, a pénznek az 50 át a másikat pedig a mozgásérült Egyesületnek, akik szintén nem duskálnak a javakba, és igen, elfejlenek egy kis anyagi támogatás. Most erre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 nem, nem, nem gondolom, hogy ezt, ezt nekem el kell mondani valakinek is, hogy én ezt adakozzak és, és segítsem a gyógyulását, mert én alapvetően egy ilyen ember vagyok, aki ezeket a karitatív dolgokat felszokta karolni. Nem hangzik ez jól, különös tekintettel arra, hogy a beszélgetésünk napján csak arra már nem volt mód, hogy kitérjünk rá. Mohácson az új választásra várnak, címmel jelent Aha. meg a magyar nemzetben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 Úgyhogy Jó, én a magam részéről azt tervezem, hogyha ön is benne van, hogy jövőre folytatjuk a beszélgetéseket. Lehet. Kíváncsi Lehet. vagyok arra, hogy hogy alakul Mohácson az élet, tehát nem önre kizárulak, hanem az egészre. Um,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 Ennek a klaszternek a megvalósulása ez 99,9 os több mint 10 világcég cég jelezte, hogy, hogy azonnal szeretne csatlakozni hozzá, ami azért elég jól megalapozza a klaszter létét. Ez, ez a hat hónapon bőven túlmutató dolog, tehát ez, ez nem, nem, nem a, hat hónapnak a, a, a hat hónap alatt megvalósítható, 100 százalékban megvalósítható dolog, de Akármi is történik hat hónap múlva akármi is lesz, ez ha ez elindul, ez moács lakosságának, noács vállalkozása, vállalkozásainak ez biztos, hogy nagyon pozitív lesz. Azon kívül itt van a határkikötő, illetve a határkikötő mellett létesülendő kereskedelmi kikötő, ami szintén a fenn volt már, és ennek a, ennek a megvalósításában is egy komoly lépést tehetünk előre. Ugyanis ha minden igaz, akkor, akkor nagyon komolyan fontolgatják, hogy a téli ö, ö, beszállítói útvonal az vizen, vizen történne az atomerőműbe, mert közúton <kül> egyszerűen azt a mennyiségű, ö, akár legyen az cement, vagy, vagy, ö, vagy gép, berendezés, vasárú nem lehet oda vinni. Technikailag nem fér oda már ö, annyi, annyi gépjármű, amennyi, amennyinek ezt kellene. Tehát Itt a, a döntéshozók a déli víziút meglétébe gondolkodnak, ehhez kell egy kereskedelmi kikötő, ami ugye az árut merakodja. Ha ez megtörténik, és ezt ö, a pályázat, ö, tehát ha most ez megvan, megalapozódik, és ö, meg tudjuk építeni a kikötőt, akkor egy, ismét egy nagy lépést tettünk előre a, a mahas gazdaságának fejlődése érdekében. Azon kívül elindultak tárgyalások tégekkel, akik a, a meglévő ipari parkba ö, tudnak esetlegesen betelepülni,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 0614 és 0367-711-61 Én azt szeretném hát kérdezni öntől, hogy így 13 év után visszagondolva még mindig úgy gondolja, hogy a kuskálsötcsi temetése az egy elkepélt temetés volt? Ez most kérte?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 061-489-0999-06-3677-1161, ne felejtsék, hogy este fél 8 akkor is ha havazzik, nagyon messziről jött ember lesz. Itt pedig akkor lesz műsor, hogyha betelefonálnak. Kívánok, Én nagyon voltam háborodva a Kócsalajusz beszédén, és nagyon örülök a kérésének. Balányi Kriszínában meg csalódtam nagyon, és homorú vagyok.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 Húsaféle történet minden esetre egy jelentősebb összeállítást megérdemelne, e tekintetben ma csak egy töredék hangzott el itt a fejed csivón.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 Så vi vårt det är en av min jobb. Ezelőtt Indiába jártam, és amikor hétvégén turistaként jártam, keltem, az utcát, 5-10 emberrel álltam szóba, hogy elegettem szóba, takszisebb hogy mi egymást, és a tízből hárma mondták azt, hogy á, Magyarország futball, puskás és teljesen affoltam hogy, hogy a mai ott élő embereknek még ilyen emlékeik vannak nem is tudtam, hogy mit érezzek hirtelen, szóval nagyon furcsa volt Igen. Ja. Ha megkeresi a bliket, akkor ebben egyébként megtalálja Bácskai János választ, hát emiatt ide betelefonálni kicsit furcsa volt, titkos ajtó. Ami pedig az indiai embereket illeti, hát erre a telefonra most mit kellett volna reagálnom?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 Ne adj Isten, nem választják meg, akkor majd kiveszi pénzben. Szóval ez nagyon igazságtalan, és egyáltalán nem életszerű. Hát nem hiszem el, hogy valaki minden nap dolgozik. Szombatvasárnap is. Hát amikor helyettesei vannak, meg minden dolognak van intézője. És a szombatvasárnap hogy jön ide? Mert a szabadnapokat is belevették, hogy nem csak szabadság, hanem ki nem vett szabadnap.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 és semmi sem. Igen? Jó reggelt, szíthetve vagyok. Nem tisztán védelni a polgármester de nem tudom, hogy az először telefonáló szokott-e el, sátoros ünnepnek elhész lenni önkormányzati megjelökezőseken, ahol mintha egy polgármester szokta, hogy volt elmondani, akár az beszéltet, akár megnyit, akár szalagavat. Ennek ellenére az, hogy a szabadságot nem úgy leheti, Hello. Itt vagyok. A, ja, hogy a szabadságot nem úgy vehetik ki, mint ahogy az összes többi magyar munkavállaló, ezért szerint igazságtalan. Tehát a szabadsággal rendben van a, a dolog a többi. A többi azért belátható, hogy egy polgármester több dolga van mint egyszerű. Hát nézd, mindenkit mindenki más foglalkoztat. Ettől szép a világ. Ez egy elterelő mondat volt. Hármegyet, kilencven. Esik a hú. Még egy hét közélet. Ha én mindent elmesélnek, abban, ami a hétvégén történt. Jézus. 0 yeah. 06148909999 és nulla Jó reggelt! Üdvözlöm, Féla úr! egy szerint a Pestel Pestzentlőrinci polgármester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 jó mondom, a nevét? Jó. Akkor ő volt Jó. a po -po polgármér, én Jó. hallgattam Jó. azt is Jó. Jó. Így. Az emberek, onnantól fogva a Ferencvárosig, nem tudom, valami különleges sok ok folytán, vagy nem különleges személyiségük folytán, meg az egész, ahogy mondta, társadalmi berendezkedés folytán, nem hajlandóak elfogadni a másikat semmilyen formában. Ön az első, mondta Lázár, jó, maradjuk az önkormányzatoknál. Nem, nem, nem, nem működik. De hát Hasoni Zsófia is elmondta a Magyar Hillabban, amit most elmondott Szaniszló, illetve már megelőlegezte. Nézzek! Ez egy tragédia. Ha, ha egyébként a 444.7 bárkit igazán érdekelt volna az, amit a Kejfej Jancsi megpróbált, és nem sikerült neki az önkormányzati választásoknál, Újpesten, a 18. kerületben, és hát végeredményben öm, Ferencvárosban is, akkor ez egy nagyon tanulságos történet, plusz Karácsony Gergely, aki egyébként, tehát így ebben a formában, de reménykedjünk, hogy ezek tényleg ez csekévesztességek, és mindaz, ami történt, az több jót tartalma. Még egy mondatot, fiala úr, mert valószínű, nem dolgozott a közigazgatásban. De dolgoztam, dolgoztam benne másfél évet. Jó. Igen. Én 19 éve dolgoztam, csak annyit akarok mondani, hogy ebben a tízezik, 2010 óta való rendszerbe előtte is bennem, 2001 től dolgoztam, most nem megyek bele, hogy hol, meg mikor, meg hogy, de nem ez a lényeg. Olyan szinten meglettek félelmet, a dolgozók a 10-es éránál, hogy volt olyan kerület, ahol 2010-ben 12-re az utolsó takarítói lementek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 Még ja, megint Péter vagyok, lehet egy menet, egy kör után, még egy? Próbálkozzunk, igen. Oké, okay. engem egy nagyon dolog, fontos, nem fontos, lényegtelen dolog szomorít el, hogy abból tudom megállapítani, hogy drága állampolgártársam melyik oldalra szimpatizál, hogy egyik az alpolgármesterek számát, illetőleg a polgármesterek és az új képviselők fizetését. Uh, uh,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 és ez az utolsó közéleti hét. 06 061489999... és 0636771161.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 esetek a mókusok elő. Én már csak akkor szólalok meg, hogyha önök telefonálnak, ha nem, akkor zenes szól és elköszönök. 061 099 9 és és 063677 1161 Ma este nagyon messzire jött ember dörö.fi alajanos gmail.com Jó reggelt! Jó reggelt! Meg fogom nézni, csak. meg nekem, hogy ki van a fotó? A Heisler. Helyszlennek az a fotója, amire az unokája azt szokta mondani: mérges papa. Ő a Mazsihis elnöke. A Nem értem. A látvány nélkül is üt. Hát így látvány né igen, értem, de csak a látványal együtt se üt nagyobbat, mint látvány nélkül. Szegény zsidók, akiket Auschwitzba vittek, és Hejszler András, mint mérges papa, ez így egymás mellett? a szocialista szellemvasút, az ehhez képest egy szomorú láger? De tényleg, hol élünk? hol tartja a józan eszét szegény Hejszler András? Nem nem akarok ebből további ittre csinálni, de egy december 6-a előtt havazás. A lácsunk Mikulás így ez a mérges papa, ez annyira nem jó ide. Mérges papa. Mérges papa, mérges papa, mérges papa. Én értem, hogy mit akarta Heiszler, csak kár, hogy elmúlt már hat éves. Már ez egy érdekes dolog lenne, hogyha a Mazsi hisznek egy hat éves ember lenne az elnöke. Ezáltal, hogy nem tudjuk, hogy az unoka hány éves. Szóval, hogy a Kejfejancsi szövegével elélyekben ma nem voltam ékes szóló kettős leléptetés. Se Hejszler, se Kósa. Én a baga belga húr Nem, nem értem, amit mond. John Zorn.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 you it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 Mindenki infantilizálódik. Jó, biztos nem mindenki. Elköszön Mérges Papa! Nézzék meg a Facebookon! Auschwitz és a Mérges Papa Ez új film! Rendezte a helyször András! Nem, hogy túltelefonálták a mai műsor, de Istenem! December 22-én ezt a tele két telefonszámot majd túl gyakran ne hívják, de később sem. Mármint adás telefonszámot, egyébként ki tudja, ki fogja fölvenni.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 elvitte a prímet alapvetően a mérges papa. Pont fiala janos kukac gimmel.com te jössz Czirádió fm 98 az emberi hang.